tambor che yeah.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 Uh -huh. En Galiza Bueno, pois, é, eso... Veio coñeceres ah, po... que, que as, as viñetas de él partillanse por as redes sociais Pero, bueno, corren como a pólvora muy Sí, moi sí. ben, pois... Pues, ah... Pois pues, fixo unha semellante co, co coronavirus sorteo de Nadal Pois, pues, bueno, grazas por, por, por felicitarme Sí, a verdade que foi un, un debuixo do ano pasado que me encargou un medio uh -huh. Eh, bueno, pues así, como si fuera... Sí, sí. Nos toca la lotería, pero eso no. Que no, no, no también eh. nos va a tocar, ¿eh? <risa> bueno, pero que es tarde? Visto, visto, visto... Sí, que se quede sin COVID, <risa> va a ser ya un sí, caro que es, raro. Que es, ahora, tarde, ¿eh? que es esa tarde, que es tarde, he debilitado. Eso. Es esa, exactamente. Se teña que ver... Exactamente. Eh, que Quedóme no con las palabras, Julio. Se teña que ver que veña, pero... Eso que veña frouxo... Eso. Eh... <risa> Eso é. Bueno, pois, ahora vamos, en, vamos a faena. Que... Imos o, exactamente, imos os desgústame vale, eh, os desgústame vale, pues. finais de 2021 logo, non? Vale, venga. Sí. Empezo por os desgústame. Mirade, desgústame, falando de Covid, xa, xa se ira un pouco, sí. que Galiza pulverice a súa marca de contagios de Covid, Foi onte eh, con 2263 casos nun só día. Uh -huh. A presión hospitalaria por sorte está contida e os casos activos uh -huh. a, actualmente eh, rondan os eh, case 19000. Uh -huh. O sea que non me gusta para nada que se eh, batan récords en Galicia que ese récord sexa o seu propio de contaxios nun día. Pero bueno, como quedémonos co que dixo o xudio Que veña debilitado, que nos colla yes. Pero que non nos faga moito mal eh, Vale eh, Que tampouco me gusta eh, Pois pues que o Castelán domine O panorama digital galego En Galicia editou un total De 2.213 títulos No 2019 eh, Un 10,8% máis que no 2018 O xa sea que se editaron máis libros ben, Pero eh, o Castelán Sigue predominando Pois nesta lingua Publicaronse un 47,5% Desde 2.213 E en galego Un 40% Lo que se publica menos en galego que en castelán Podemos decir que Que, bueno, que se entende non mm. Pero bueno por, por se por min fora Que diría como moita xente Que se equiparase un pouco máis E que se apostase máis Por editar en galego É tan bueno, tamén me desgusta eh que, bueno, o eh, o es das da redes ferroviarias de interior en Galiza. Sabedes? Sí, que bueno este este día 20 foi o noticia a chegada do AVE a Ourense. Eh, por fin temos AVE en Galiza. Fixiuse o o traxecto Madrid-Ourense para inaugurar A, a vía uh -huh. de alta velocidad uh -huh. eh, bueno, ya corrieron por ahí por las redes hacéis cantidad de, de, de, de retrancadas sí, de bromas sí. eh... gustanme a do, do caraboy no sé si a mirad que di <risa> que di el, eh, eh, sabeu, nuestro hijo de, de, de Madrid eh, mm, si sí, se ha llegado pero ahora faltan ya tres horas para llegar a Lugo sí <risa> <risa> tal cual, tal cual, tal cual Sí, sí, sí, sí que Dixo, en dúas horas puixo ser de Madrid aquí Pero ahora faltan tres horas para checar a lugo <risa> Total A mí gustoume unha que me chegou por WhatsApp hmm. Que arromedando eh, arrome hmm. eh, O bienvenido Mr. Marshall Ah <risa> Pues a Galega, no sé si subiste No, no, no dime, dime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 Unha delegación do Venega de Lugo pois quixe un pouco tamén para chamar atención quixe unha acción uh -huh. para chamar a atención e para pa criticar esta situación de deixadez, de abandono das redes ferroviarias interior, facendo o traxecto a viaxe de Lugo a Coruña en tren sí. e, En pouco paralelamente, mentre se facía a viaxe inaugural madrid-ourense esta delegación do Venega facía viaxe Lugo a Coruña en tren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 porque para, bueno, por venda de economía eh, mm. e da movilidade de cidadá para traballar e tal, pues bueno, mm. é moi necesario, non? Mm. Claro. Sí, pero eso está previsto para que se, de, se disfrute do, da paisaxe, ¿no? sabes? non sabes? Non é para para comunicación propiamente dita, non? Entón, pois hai rebatoche. Non, <risa> <risa> por... non, no, rebatoche porque ti, tí... agora non che vou decir con, mm, con, detalle, con detalle exacto, mm. pero ti sabes que o traxecto o traxecto Madrid a Orense en AVE cantos viaductos e cantos túneles ten pero non sei quen dicía que a esa velocidade e cos túneles e viaductos que hai o que menos vas ver vai ser o paisaxe non, non, eu refírime a non, non, confundime ou dixenche ao revés díguche que o tren o tren en Galicia o interior vale o parece que está pensado pa eso pa eso sí, claro, claro. En, en pago de, de... que do que queria decir Xulio en, de vale, vale, de vale, vale. en pago de ser un traxecto de comunicación en eh, pago de ser un traxecto de comunicación e obrigado ademais que, sí. que, que, que, que que compre non pois pues, eh, parece ser que se convirte en algo que, que que solamente para disfrutar con respecto a, a paisaxe e algún outra cousa e non é así tampouco porque jolín a comunicación é o primeiro que, que que se debería primar non claro Claro, claro, claro. Uh -huh. vale, vale, vale. Uh -huh. A entender acheo revés, non acheo revés. Entonces, uh -huh. sí, claro, claro. Uh -huh. sí, eh, sí. pues bueno, con esa acción que vinieron a criticar que que as vías galegas non teñen un ferrocarril do século 21, uh -huh. que as vertebrre. Uh -huh. E si temos pois pues eso, a posibilidade de escapar a Madrid ou de virus madrileños a a aquí a Galicia, pois pues, eh un suspiro, non non, tris, claro, non ¿no? En dúas horas de pico están aquí. Bueno, pues, pues eso, más que nada, sobre todo eh, o que me tes gusta é esa, pues eso, sí, sí, sí. esa eh, desproporcionalidade cando abrimos ollos e eh, estamos maravillados con, con eso, que está sí. ben comunicarse uhum. co co mesete en pouco tempo pero se abanduamos o, o noso, eh. que é o que nos interesa para comunicarnos a nivel local, sí. pues tamén má limos, non? Sí, eh, sí, sí, eh. sí, é certo, es certo. A máis, eh. a máis que compre, o sea, non, non é que, que, que se este demandando unha cusa eh, do outro mundo, non é algo que compre, que, fa, que, que é preciso e necesario. Máis, vamos, sí. é... Sí, mia... bueno, e aí tamén hai unha cosa, que se eh, eh, eh, caís... Eh, que non poñan o tren pero que poñan unhas servizos como son da AutoCares, por exemplo no, a ver, Pero antes... o mellor é o ferrocarril que o, ajuda o núcleo... a transportar outras cousas Exactamente, o núcleo digamos o núcleo de, de, de distribución da, do ferrocarril en, en Galicia estaba precisamente centrado en Monforte de Lemos e dende aí sí. eh, distribuía distribuía o resto e sí. eu eh, creo, coido que bueno, pois pues, hai infraestructura e hai inversión no, no ferrocarril en Galicia mm -hmm deixa moito que desear. Exactamente. Sí, pois é. Sí. Uh -huh. bueno. eh, Aqui queda aquí quedo desgústame. Pues muy muy eh, pasamos aos gustaves. Vale. Mm. Eh bústame, por exemplo, o, o éxito de Terra das Tanxubeiras. Ah. Eh, o tema arrasa nas redes sociais, no primeiro día que se subiu ao YouTube, tivo 500.000 escolitas. Sí.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 Eh, vai bo, moi bon camiño. Eh uh -huh. convido vos a todos e a todas a escoitar eh, eh buscades terra, tan xogueiras, e eh, a ver que vos parece, pero sí, tema, acabam, acabamos de poñer está... antes de chamarte a ti, si. Si. pois, está eso moi forte e a ver, a ver que a ver que pasa, pero de momento xa está dando meito que falar e uh -huh. como digo, tamén axuda a dignificar a lingua eh, uh -huh. e aos que os e as que ainda non lle dan o valor que ten o galego, pois, aínda que se xa con este tipo de cousas, eu sensibilizo un pouquinho máis, non? Muy ben, eso non robo, nos, tamén, tamén. nos tamén nos gusta, sí, sí non tanto. Correcto, custa-me tamén unha iniciativa que tivo benegano o Parlamento no Congreso, perdón concretamente o, o parlamentario Néstor Rego ten que ver coa banca esta iniciativa, eh, insta con esta iniciativa eh, Néstor Rego insta o goberno a actuar para evitar que se reduzan os horarios nas entidades financieras. Mm. Reclama ao Goberno que tome medidas para eso que os horarios e os usuarios podan recuperar o direito a ter horarios de atención axeitados para acceder aos servicios financieros básicos. Mm. Como sabedes, o meu leña non busca droga, tives tes de sufrirlo, entre aspas, eh, as entidades bancarias pechan o servicio de caixa a partir das 11 horas. si sí. eh, Podense ver colas, podense ver pois que eh, que lle descadra moito á xente os horarios eh, e a disponibilidad para poder ir facer operacións de de, de caixas e non esa hora. No. Non todo o mundo ten a disponibilidad de ir a a facer unha xestión de caixa a un banco antes das 11, que no. a xente maior pois tamén pois lle supon certos atrancos porque teñen que mm -hmm, pois facer sí, colas, sí. esa ter esa posibilidad desas de, de desse pouco tempo para Para, para sentir para estar atendidos como uh -huh. de, de debe de verán en ese en, ante esta situación todos evidentemente estamos en contra de, de ese uh -huh. servicio limitado Bien. pero benegagar cree que é ilegal esa reducción de horarios eh, de atención ao público e considera incluso que puede haber una violación las leyes de competencia Mm hm, tanto que sí. entón, bueno que alguén o poña en riba da mesa e que o leve o congreso, pois pues, tamén me parece eh, mm -hmm. moi digno, eh parece unha boa acción e eh, unha reivindicación también... importante, claro pues, que si. Sí. Reivindicación sí. importante, eh, esperamos todos e todas que sirva de algo e eh, que os que... bancos pois pues, eso, poñan o como é debido e atendan a xente como a teñen que atender. Moi ben, ben, Porque no barrio redondo e bivueo, alá en Belviche. había había, había, había... 4 ou 5 caixas, pan caixas. Su, e solamente on te pichou unha de súpeto. Hmm. E quedan agora, quedan dúas, pre 6.000, eh, casi 7.000 persoas que viven no barrio. E al, algunha das, da, das oficinas que te xelís seguro que non teñen caixa. O sea, que non teñen caixeiro para poder... Si, sí, si, sí, el... no, hai caixeiro, ah, si. Sí. Caixeiro, máquina sí, na desta para poder sacar dinero pero, pero unha persoa que... ah, no, no ah, no. Cartos, no, eso tenes que me tratar dentro e dices, agora espere un momentiño que agora vou <risa> vale, eh, bueno. sobre todo persoas maiores sí, sí, sí e eu entre eles <risa> <risa> bueno pois pues, pues bueno, que máis? Ah. Eh, tamén, outro, outro gústame, sí. interesante gústame que o nos diario mhm uh -huh o día 31 eh agasallará xunto co xornal sí. co derradeiro volume da revista Nos Aha. O sea, que mer que que o, o Nós diario o día 31, o último día do ano, será uh -huh. como agasallo, pois pues, este, bueno, é unha reliquia que é o último número que se fixo da revista Nos ah. eh, como ven anuncia o propio xornal eh pues, para dar a coñecer esta este agasallo, eh, eh, que fará o 31, o que o fascismo quiso destruir. Sí. Eh, palabras textuais do xornal, eh, dando a entender, pues, evidentemente, que bueno é unha reliquia, ten un valor histórico increíble, sí. e eh, que, bueno, que eu xa, xa o teño encargado, eh, animo vos a todas e a todos tamén que o fagades. A revista Nos, como sabedes, mm foi un gran proxecto de modernización da, da cultura galega no século 20. É o último número non puido chegar a, ao público uh -huh. porque, bueno, os fascistas sí. queimarono e incluso asesinaron ao editor. Ole. Pero bueno, temos aquí o nos diario que 86 anos despois recupera esta publicación. Moi ben. O sea que temos que ben. desfacer con ese último número non editado da revista Nós o día 31 co xornal nos diario Moi ben, o día 31. O... Correcto. Moi ben, unha cousa importante eh, que, que os Como estamos de retos? Cambiando xa de... Na, os retos non... non este, está trancada a cousa, o que? Está trancada que non... non eu falei con Un que non dá contestado e a outra que non pode porque ten bolos... Bueno, bueno, la, o no, Land Rover non se nos dá nada ben, eh? No, non, o Land Rover non. Nen o Roberto Vilar, nena a... Eva Iglesias. Nena Eva Iglesias, nena. Non damos, está, vexe, noto te un pouco desanimado. Si, sí, eh? eh non, porque, mira, eu falo con eles, é que, che, eh, é que Pero non podo... Sí, eu, eu eu, por chamar... A, a, Eva, a Eva non pode, dixo, che. Sí, que non podía. E o outro, bueno, pois, pues, bueno. mandeño un WhatsApp e, e, e de momento nada. Non xe contestou. Andan... A ver, o, o Luís Iglesias sei que anda a topes. Iso consta, ¿me? Porque sí. é un home que traballa moito entre sí, entre doblaxe e tal. Bueno, breve mm. Iglesias non sei. Bueno, a ver... Pois pues hai que seguir intentando. Non tiñamos máis aí tamén. Iñamos buscar. Sí, sí. hai que, que seguir. María Vázquez, por exemplo, eh, algún máis que, que, que... Por aí andamos... Eh,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 Sí. actor? Si sí, no, ah. ¿sabes de esa Sí, sí, sí. Pues también se habría una, una boa también, hmm. que es irmán, precisamente, de Elena González. Elena, sí. ¿Eh, ¿Sabes? Vale, sí, vale. ¿Y pues... ¿Eh, Julio Elena sabes quién es? Sí, sí, sí. Vamos a ver lo que pasa. filóloga? filólogo, sí? Sí. ¿Sí? ¿A filóloga? No, eh, a filóloga es irmán. Él actor y eh, eh, narrador. Uh -huh. Bueno, pois eso é o que, pues que que dicía. Son os reis ou Papá Noel ou o Papalpador, seguro que nos trae mm, mm. Al, algo algo bon. Eso. Bueno, es que capaces. non se pode os retos uns consígense e outros non. Claro, e, claro que si. Sí. Como el, os Pemen. Eso está claro, esa que por eso non hai que desanimarse. Eh, se non queren non queren ou non poden uns, pois xa verá outros e outras. Aí andamos, si señor, que pode. Vale, pois Mira, vou deixar un gústame que me quedou aí no aire mm. sí. Gústame que eh, en Folgoso mm. vais a poder ver o apalpador en persoa Ah, sí Anda. O día 28 vais a vai, vai. por a devesa da Rogueira ata unha cabana que ten ali en Moreda uh -huh. eh, onde comeza unha ruta moi fermosa de senderismo que se chama a ruta da devesa da Rogueira mm -hmm. e dende, dende a aula de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 pode ser o apalpador en persoa o mellor esta trai castañas que sempre acostumaba tamén tra unhas castañas secas e unha fardeliña delas ah, sí, no, unha no, vez que que no. cos pequenos denos unha unha fardeliña pequena de, de, de, de castañas. castañas. Sí, sí. moi benala uh -huh. pues acompañar outra vez okay. aos cativos por elí, que seguro que estará encantado de, de poder de civilos é a Ahí queda e a palpar os cativos Eso. <risas> eh, que máis remato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 non recurrir a, as palabras en castelán, de sí. moitas veces porque non temos moi presente a galega ou porque se nos escapa o castelanismo, uh -huh. pois a, a variante española, ¿no? Así, uh -huh. por exemplo, a ver, vou vos decir unhas cantas. Uh -huh. Bueno, Reis Magos, todos a coñecemos e empregamos, a palpador, sabes tamén que é unha figura uh -huh. típica eh, do Nadal, uh -huh. eh, típica galega. Eh, temos panxoliñas ou nadaliñas mm. que, eh, Nada de villancicos Os galegos temos dúas palabras ben fermosas Que panxoliña e nadaliña sí, sí. Entón, empregada Tamén, dicir Que panxoliñas, evidentemente, só so se refire a, a cancións mm. E a nadaliña tamén pode ser unha postal Tamén, tamén. tamén. En, vez de, en vez de decir postal de Nadal, imos decir Nadalíña. Nadalíña. É unha postal, unha tarxeta, unha felicitación do Nadal. uh, -huh, uh -huh. Despois temos agasallos, evidentemente, en, non temos por que decir regalo, uh -huh. tamén se podría utilizar presente. Presente o agasallo, vale? Uh -huh. Para referirnos a aquelas cousas que, que nos chegan de sorpresa nestas datas. uh -huh. eh, Temos tamén o... Eh... Aninobo. uh -huh. Que tamén é moi coñecida esta sí que creo que empregamos todos para referirnos ao ano novo uh -huh. o día 1 de xaneiro ese é o ano novo sí, sí, sí. vale? perfecto, perfecto. De despois temos o ácido de uvas as que comemos o día 31 uh -huh. ácido de uvas vale? temos o brinde cando brindamos eh, e temos por exemplo adobíos non adornos de nadal adobíos Os que poñemos pa, para eh, engalanar a casa nestas datas, adobíos. Sí, árboles, Candeas, en vez de decir velas, postemos pues, as candeas para sí. de noite pa iluminar, o para iluminar ou para unha comida así máis eh romántica, máis íntima. Sí. Uh -huh. E despois temos seneba, temos as folerpa. As folerpas, sí, son copo de neve. As sí, as folerpa. folerpas.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 de Bueno, eu de cambiele, Noel, para os tres os crentes de Papá Noel. Si. Eu que amiello por carriño. <risos> pois carriño de Papá Noel, ímoño deixar en carriño de Papá Noel. Uh -huh. Sí. E remato, bueno, despois destes consellos léxicos para para empregar no, no Nadal <coughs> con verbas eh, galegas en porcen eh non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 Ben, ben, ben, no una sí. no, no, una versión poética de sí. a, a bueno, sí, Una versión eh, ben mente tranqueira, eh? Te sí, sí, retren... caída. Eh? Sí, señor. Muy bueno, pois pues, ata aquí a, ben, a pues, colaboración de hoxe como despedida deste ano Pois pues, pues, volvemos ¿verdad? a repetir no, os nosos desechos de benestar eh, eh, feiticeiros para ti e eh, para toda a familia Moitísimas grazas por a tua colaboración xoso Manuel Igualmente, bueno. estamos bon en novo. contacto para o Vindeiruano Veña, unha aperta grande O xoso the yeah.